لوه صاحب صحراي سپرکه الله دې مستقيل وګردو دا توبې معنا نه پدې ده توبې معنا د څنګه ده نه چې دې غریب دې څو ګنا کړي دې ګنا وقچاندې کړي نتیف اجا ملکات الله د تر توبې دا معنا ده تحقيق سره الله پر رحمت سره متوجې دي په نړیوال سلام ولې دې کمالات ورکړي دي او په مهاجرینو په 500 ورې په دې صح وه کې د تابعداري او مستقیل فکران کرن تقریبا خپل وتي چانه دي الذين اغم مهاجرين وانصار اتتابعوه چې حضرت تابعداري کړی دا په جنگه تبوکه په ساتل غسرته دیږي په هغه وخت د تکلیف کې من بعد ما کا دا پس کاري چې قریبو يزيغوا چې مایل شوي وي علوب پریکن او دلته بهږي زونه وي پریکې د تمตะبا اتنبیال سلام نو ولی زکه جړی رضات سختی و دې رښتختی و ته پوری جېجان دې تبوکه کنه خو هیال الکړې او داغه نه و هم خل او داغه باغه بیگې کنه او چ دې نو دې سره لوښ په ګورو دوغری وبساتی دنه داغه هغه هغه سوتې لری اقل دې داغه كله غې نو بیره وشته غسپت دمره سختی دې اوس په کرس جو توائی او سم مطابع او بیا اللہ پاک بھیگی قبول دتو بیو کب دی چه استقامتی ورنسیب که انہو بیہم داکی سردان اللہ تعالیٰ پا دی صحابو پانسوار و کمحاجرین و رعو فر رحین بھیگی کانا دیئین می روبانا بیا بیا می روبانا او علی السلاسة اللذین دا پچان تب تی لقد تاما اللہ هو للنبی او لقد تاما على السراسل دلتا توب بالکل او پا کسانو اغا قلی پو جاوی پاتشوی دي اذا دی الله اللہ وانا غشت الولی شحاباو کسو مشورو درے والا مشورو کنالا تدیف و نمونة تسلیعو نکلا ذکر چا اچا تیجندل مرتویلو حلال ابن امیاء نرال ابن ربیال قابب ابن مالک او بخاری کی برا دواقی عراضی تقریبا بخاری لک از دی دریو کسانو په واقع چا لگی دری دی نصر بخاری مبارک سلو پینز پانی اگشتی دی دومن لگی دری دی ما نسلان او په انگا دریو کسانو باندې خلی پو چاوی چکم دی رستو کلی شوی دی در دا توبینا دامانا دی حتی نپنزو صورت حضر پی خبری وسلم کوی پلو زنا نو په مسره تعلق لري خو دي او دیو دیو. حتا اید حتا اید دا 500 سره چې حضرت سره 500 سره دې تیر کړی حتا ایزا بواقت تر دې چې تنشو علیہم الارض و تدوی باندې سمکا د مینه منورې بیمار حبت سره د خیر غهلا چزما کا پراخ وا او بواقت او تنشو تدوی باندې ان پسوم جنل د دې رقمنا او وزن نو او دې یقینو کو چې الله ملجأ بگی یا اینوک چانه انه لا ملجا نشته دی زید پنائے من الله لگربت خدانا الا الهه مگر خدایته چ خدای طرف ته رجوع کینو ده الله ته غریبنا بچی ثم تمام او بیا الله قبول توبہ کو فبی لیتوب بگی نبی دا پارا دی یدو مو علی توبته جی بیا توبو واسینه دایم شپری ان الله هو التواب الرحیم یا ایها الذين امنوا اتقوا الله ایدی ایمان هم دانو د دا خدای پاک نو ویریږه به ترک معاصی او کوونو مع الصالحین ها ا د ثانويې چې کوونو مع ال... مع العلماء یا مع الصالح ها لا وی بدی کی بدیټ کی کی الله د معرفت تسالح تا تا صادق تیه نیو خوکوڑا کپی تکادیاتو کی عملیاتو کی اخلاقو کی معاملاتو کی صادق تی پسر امرگری صادق ندی نو او کاتب دنو بے اپنے گرن نو دیس قدیت کی باندی اللہ پہچانیو خود کنا چا ارچان سر بمرگری کی چا صادق تی و سر شا نو محل علمائی نوی محل اولیاء نوی معاش الحيونی وی په دې ټکی معنی تاسو ته د 2000 ریال چانو کوډ چې دا بیسنګ په دې جنې په فعلیه دي او کو نو 700 معاشه ځکين په یکیدکی په عمل پایگی قصیدون که دا مدینیمون وری لرا او ومن حولکم اغا چون چاو صوب در بینا دیر چا پیر دی منر آرابی دا بانده چانونا این یا تخلقو پایگی شر بی روستو پاتشی نرسول اللہ را چاگا غذا تلال چو دیتی پاتشی او ولا یرغبو پایگی او مینده نکی ولا یرغبو مینده نکی جا انپسون پخپلو نفسونو بانده ان نفسی دن پستان بینا س یعنی چې خپل نفس او د سختې نه ساعتي او نبی له سلام ته متوجې کړی وي هیڅ کبه نه دا سیدنه کوي بیرخ به او مین نه کوي پخپله نفسونو باندې دا نه پر ستنې به له سلام نه او به او یعنی عزیز د نشماری خپل نفسونو د نه پر ستلې به له سلام نه د نفس نبی له سلام نه عزیز نشماری زارکان. او دا نهي نو تحلف نہ جدا دا ولي موږ چه درسونه نه ما پات کېګه ابي انهم بيار تا سردي چري نا يصيبهم درس کې بيتا زمبن تندا اولا ان شبون او نيو تکلیف فلا مخمستهن اللغه في سبيل الله خدای پلان کې اونا يفعون او بي نه پي مالکاي موت ان کې يوزيد پي مالک ولو 40 قدمونو او فقادمونه ده اسونو دو خان پکلو قدمونه پکادمونه ده اسونو او دو خان داس یوځه یغیزل کفار چې کافر په غصر کې راولي او ولایه او نر شيگی وی نبرداش کای ولایه نالونا من عدوین او نبرداش کای دی نه حاصلې نبر من نبرداش دو دشمننا نئیلن تکلیف تکلیف لڑا نو دان تکلیف یا قتل دی یا قید او یا لڑ دی او دنی خبری پتل عولمون ایفی ایلا قتب لکم بھی ملک اللہ کلی کی ویدہ پانا پدی بانی عمر صالح دق او این الله بے شکال لازلہ لا یُضِیو عجل المحسنين اجرهم یُنوی لکې دې تشهارت ده چې به په دغه کار باندې محسنینو کې داخل شو او ان الله بیشک الله تعالی چې لا یُضِیو او نه زایې کای پهګه اجر المحسنين او چې ثواب په مرتبن کی اولایین بکو نو خلیفه کوئی چې دوی نه خرج کای نفقطن شغیرتن نه پقتن قلیلتن وین خرج کای په لار د خدای کې یو د تر په سبیل الله من ضاقا اغان ضاقا چکم دي صغيره والا ور کوتي ينلغا او والا كبيره نغتا يندرا او ولا يقتلونه او بي نبحي پر دشمن پر سيوا دي ين يو ميدان يو ميدان لهم مگر ليكيږي جيره پانا پنا مي اعمال کي او دار دي غفرا ول دي کي يجتعم الله چ الله جزا ور کي ديتا احسنا ما د دې خپل ار غي عمل کان یو یمن چې کوم کو با سرازه زیات دا غلا کنه دا سخت نه دی هدا وعید چې ته بو کنه چسوبه ته شو او هغه کې صح وعید راغې نو پدغه عبارت کې بیا چې کوم دی نو صحابه کرامو ویږي نو بله هزاراله نور صحابه وو تیر د خدای د نام ټکنل او طول و دلم خانه دی زکای چه دتا افکی حضرت صرف باتی که ده اے توس پی کر کوا توس پی کر که خان بلکه دانسه کارو که جنیم مزیخ خان. نیم لانشه او نیم پاتی شه نیم بغزان تلانشه ادا کور بی بغزان تلانشی بی و درسول اللہ صرف باکی پاتی نو دل تبا خکام ده دیمی زدکی نو چدوی کل راشی نو بیا با تدویع علم و خودی ایم داغه نور لنوار کیچه وشہ قبیله دنه مکه نه دا یو شقوبې وشہ قدی وړ نور لنوار کی وردا آیات راغستلې چې په پدوه بیان کړل دي مونږ پکې اوښک ما په خوا د اصولو دوام کولېږي اصولو پینځه کلامونو دو اصولو تورا کړو به تاسو اوس هم بلیته شو بریګیدو مزدار نه نه کړم نه نړۍ راخاله جي د بزرگانو کتابونو د درې ول کتابه د بزرګان دي چې شرجامي دوته او کړه کافیه د ابن حاجی فلوې بزرګ انسان تیر شوی ما بزدا خدیجه دې نه پخوا بس وکړه کنه هغه د اتقا به کی خان په نور لارو کیږي او د اسلامي کې دا فرصميده کنه دا مانه دیا ذکر تیر شوی دیا ذکر تیر شوی طالبانو دا مکه شهدی کړل دا حسام ایمان ویل دي 36 شپه مال بیا سړی ته راځي راځي نو روم وی کی زمونږه سړی وشاله یو بیمه څه خبر نه او دا نه قدی کار او کار دی نه نه پوي ته داسې سبق پانځه سړی او کنه دې دې چې زکه چې غی سبق باندې نه پیته بل کول ته ما نه په دې وب کار او ته پوسټ کړی و هو کار کوي ان بس دا خبره مهرباني تاسو ځو زه ټول تاسو کامیاب کیږه اوسه کم دغه کې کمې خونه او زموږ په څور کوټه کې ګم نور دې کې کوم ترا سن دې باندې خود څور کوټه کې ګم دا زه خوشاله کوم چې کامیابی کی نو موږ به دا سرپوټه مطرح شید. په تاسو شاهد د ماشرا عرض کوم ائ که خېل دا ستاسو بس لکه دغه ځای نو بیا غشت دی دا 170000 پالیش دی. نو دې که ز درول حریش جوړو مکه خېل. او که خېل چې بس درول حریش پکې جوړونه چې د وزیر طالبان پکې راځي. جمعہ ته د کڼی جوړو، جمعہ ته غرش تدی، د جمعې ته نټول شته. چې په مده مو خیر ته خیر وکي، قطا شمې ته تاسو وي، خاص خدمت کې میعرض وکړو، کله چې تدوشته یو یو مختديان یو شوکونه او 7 د دان کورې شوک لسر په 100 لږ په 100 لږ په 100 لږ په سم پوزیشن هغه بیا وکړه. هغه پس کوشش ولاو کین کوشش وکي کې بي تک دجی مباس ما السلام نبی السلام چه دی غزا تکل ز غبر کو ویچ بسلام شه چ فلک ان وما کان المؤمنون او نتی مسلمانان جيل جي في لا شقازا تا كافا طول كافا سنه جميعا ولي درت سفر يقبل بكادي جو صاحب شجد ترتريو مثلي فيزدكي ما فلا نفر نو ولي نزي نفر من نزح ابا ولي نزي بيجي جو تسؤي كان رسونا نفر نفر لفضاسري فلولا نفر كجا ولي نزي. من كل فرقه لا رقه من هم دا صحاباو تواعفا جو جماعت لیتفقهو جا دید بارا چا پویا حاصل اکی آتا پا کخبا با تفاول دینا بار تالی بارتو ہے مجھے طالب کی مشاکتش تاریکنش تاریکنش تاریکن بیدا مشاکتتا نکی ولی با بیتفاول پا دی ما تک مشاکتتا نکی چا بی پویا حاصل اکی کم کسانا اگر تلی کا ناس تو ناس تو پيګي هغه غره خان هغه کوم چې مدینه منوره کې پاتې وي يتفقهو چې بي پو ي حاصله کې پدين کې او ولي وينځرو او د دې لپاره چې بي ويړي قومهم هغه قوم خپل چې کوم غزا ته تري دي ایزارځو ارکل جاء قوم را واپس شي رجعو چې را واپس یا قوم اليهم دي ما کې سينطا ها لعلهم يحذرون بيګي د لپاره چې پیگی کنا زان ساتید مخالبت تحکام در شریتنا او دا اللہ پاک ترکت جنگ غی یا ایوہا اللذین آمنو اید ایمان خامدانو قاتلو اللذین او پیگو او جنگی قاتلو سبنا او جنگی گئے اللذین دا آنکسانو سرا یلونکم چتاستن جدیدی من القفاد کافرانونا یعنی اقرب پی الاقرب الاقرب الاقرب نزدې بیا پخې پسين وره دا قزا دا د ریکه د ګوه چې دا مدینه منوره د ځان اول سره جنگ پکاره دي چې دا مغلوشي بیا د دې سره بیا د دې سره دا څنګه د د دې په نو دوی وله مؤامره تر کوي کنه مو دا تاسو مکان په هی او دا مثلا اون دی دی کنه وا پسې تروب دی دی تاسو نو مکتتر چې د دګي سره خزانه په کار ناول وی کی چتا مثلا د تورم دو سره لول فکاره مسلتو مثلا په ما دغه شریف دمانه هل شه تاسو د ظاهر ور له اوس سره تورمزو کته مو استاد دی یعکن په خلو کده شاهد مریض شه د استاد دی د مریض شه دغه مو استاد دی او خپل خلک دې مونږ او بل چ دې کنا افغاني شه اداش برکتی او زه تره ما چا ترجمه ته مختصر وره هغه ته تبشیر لترمه تبشیر تورمزه تبشیر ته تبشیر لتر نه غواشه ته قرآن یې زم په ترجمه ختم کړم اته سره څنګه پریخو بس ما پېږه بارې تا نه وکړ نو د موریشې زیکو چریکه نو خویا کومه خام مخ په سړی دروازه نه دی ده هغه څنګه مې اګه ملوته یا کتا خو نه زه دې رکه شرمې کوم د خدای په غنښه هغه وقات دیږي وقوداس عالم نو کنه چی خو د دنیا کې د دسانی سره اينو ټول دنیا کې ابغان شه مبارک وي هغه چې دې کنه و دې نو وی و دې ته خدای و دې په سلو ورو طریقو کې نه چا او ته روزل ویډیو نو ویناوې ځکه تاسو موږ دې ته چټنه شمره او موریش دې راغې مورې تاسو یو سولډات هسته دې نو بس هغه چې نو ما هغه ما ویره دې کور نو خپل حیا راځي لکه مې زه په دې پهینو مګني سبب یې اندې راای هغه س هغه چې املیته موریش نو مګ بیا چې ختم خلاص وکړ نو بس هغه کور نو او مریسیتوی چدا خودمویسیت شاگل رانگلی دیا لبیترل تراشو و زرزان تلالو با لیوی نمیزان خلاس کرجی یعنی دیوم روڑای کل بوییو روڑای با دیوونے پاندی کل و بس الطور رو مویر آلی شیع کری و خنچر گوٹی و سر وغا کری و سر کری و بس آگای با دن دوامی متو کرلا و جراتم زرو پیم را کری نمیم پاکسته دعوان کرد دعوان لیکن اباس سړی راشي نا دا هغه چې کم دې کنه هغه چې کم دین سږی چپسې دي تا نو کلی کې زموږ دی نا کم اس کم ته پکار دا دا څومره چې کم دې تا نغوکړی شي ناشکرې ځکنه نو تو کم پکار بی کدا څنګه دی نو به دا شي چې په پدیر اورکوټ شمسړی فورکوټ کیک obat bari sancha khapushi kay kana aap bas khapushi kay yani khap patai ji nalla pa puchiyan alladina man e re iman kharindan qatilul ladina ta to u jang gege al pege alladina da ay tasansara jalunakum chitas tanjidi min al او خامخای بی د بیا مومی فیکم پتاسو کې غل دعا صفوالی تون هوئی شدت المقام قبل الختال لقائے علماء د مثال ولیدې خامې سات د سنگې داسي مثلا چې جن تروزی نو لمبه نبا سختی و سر کېږي ناسبو دی کی یاله کو ای کافر شپ تبوې ښه کمه یو چې کم دې نن مازیګرو ځان جهنم ته لېږو غاری شې ویلې کما دته شي تاسو په یاد Tale chal bandi ka na der aur aza da sidhi taasi ya da te kem yo sara kho khada che da khund da jund da jund da duniya pe khatam kama ba tarubi di zi che ose ose padhi sath fi jund da duniya khatam یہ تاگل ذل مقال نہ غل ذل مقال قبل القطع دغه سختي پيو کوي وايزا ما اونجلر ا ورکل چنادز الله تو خير ولججو بكم غل صحتي او تنخوي بعد مو بده پیشه عند الله وبيش الله تعالى چې دي محل متقين شرع پريزګاران ندې او ايزا ما اونجلر شي دا ما کلمه دا ما زیته دا وای زان ان ذلت هر کله چنا دیشی ترادجی دا صدی دا بیان د تمسخر د دی بل قران دا تمسخرو بل قران د دی چې کم ټوګی په فراش لري پوری اوبې چې ټوګ ایکی څوک چې ډوګه هر کله چې نادیشیو سورۃ د قران یو حساب نه پمنهم بازره د منافقانو نه من انا رسوتی چې یقول وای دیږي او وی پوغره او مسلمانان ته یا یو بلته یا پکيران مسلمانانو ته ویل ته نه وی بابا او چې پکیدان مسلمانانو ته وی کمزور او یا یو بلته وي اچھا مو پسین په دې دی چې یو بلته وي ايقوم زادت هو خازي هيمانه کميو د تاسو ځاتیک دل دی آیات دا چې هغه کم ایمان زیاتې کړه یي ایمان زیاتې کیږي دا کم څه دی ایمان زیاتې کړه الله جواب کوي کا به جواب ورکې تر هغه جواب جوړوش دا جواب دی ورکړه چې حاصل د جواب یې فاما الیدین امنو هر چا کسان دی چې ایمان لري دی فزادتهم بېګي مله با پایګي دا ادا ته دا سورۃ زیاتې زادت چې میره دا صورت زیات کوي پیلنا ایمانن د جهاد ته ایمان او د نور د ایمان ول زیاتای او خو مستبشرون او دې خوشحالي کیږي ولی طریقت ترقی پیمان کې راضي کڼلای ایمان کې ترقی راضي کڼلای مولدا شادت دا سبب د زیادت د علم و دا و وارو کا دا جواب و او د کمال له کنه ابینو راضي او اما الذين ورکه خلاص به د جوابش روباش او هرچې د آن کسان چې پزمنو د دې مرز د نه پا قوتي نو پزاد ته هم کوي دا صورت تعميل را رثن د جهات ته وليته الاري چهم خپلته را ديتا رثن چا په تا کایات کافر شي الاري چهم چې کفر پڼورایته نه دي او ما تو بي بمريشي چا چې په قران پر خندا کړي را کنه ځکه په خوله کتا شفيکو کوي چا چې په قران پر سمخور کړي دي او په ایمان نه بس او صلی الله علیه و سلم او ما او هم کاچلون دې آیات کې خبر دی چې دې به تر موت پورې په نه نو خلاص یې جوه تاسو شو ټیک دا عظیم سبب د ترقې د ایمان دی سبب در زیادت دی لیکن محل بغوالي کنه بغوالي او محل قابل بغوالي هغه مسلمان دی نه کدا ولاسو د جواب نه فېښه نه په لاسه د جواب لوږه الله په کوم چا ولا يرونه آی نه مړه چې کان وګوري چې انه همږي چې او وی چې کمینست کیږي وی چې کم د ازمایشي بهږي په پسونو د مصیبتونو د مرزونو د قاتونو د سختو په کل عام په ارګار کې مرته یو کوي مرزونه پیراشي سختې پیراشي او مرته او یاد وکړه او ثم لا يتوبون او بیا چې کوم دي توبانوبه چې د خپل نفاق نه پکار خداو سره چې توبې استلیبا او بنا هم یذکرون ان دینه بل دا سدي دا چې کوم دی بیان د نبرت دی د قران نه پسته تمسخر نبرت دا بیان د قران نه قران پسته تمسخر بالقران او وې زم ما انزل السوره نما كلمه بیا زایه تا انزل سوره تن دیگه اور کله چ یو سوره او باقی کی دی عیبی اور نبی له سلام یولوی ہا نو نظر بعضهم نو وګوري بعضی بعضه ه دا شی او فل داسیو وګوری پد استور کو داس او مسایه یو بل تدبی و تا فکرې یسو خوم ته ګوري نه د سې څو وګورینا نابلته بس په محبه علاوه ته نن وګور نو په مجلس نشمبو ته پدې پیښی د مجلس ترشلانه ملاله مېزا اونځلته صورتو نظر او ګوري باسي باز وتا ایوبلته اشاره وکي تخا مزو کنه هل یراکم ایوبلته وی هل یراکم ایوبینه تاسو لره مینا حدن څوک چې صحابو دیکھئے کہ نا نبی نہیں حل یا راکم نا من احد پر ترکیب کسرے فائل لے نا فائل لے کہ نا من پر زائد احدن آئیو بینی تانسو یاو نو ابل بوتے چھے نا نصم من سرفو عن مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرب نا قرآن بالعرب صبح چدا قرآن شریف نا دیکھا نا اچھے شریف کو شو ا دې بیا زینو او یې مقاله مابدو نه شبیه چا دې مان نخلاشي هغه خبر په دې معنی کړی دی دا یا ته راوړې چې قران شریف کله کولو کوله او چې کله عالم کولو کو بیا سړی زید خن شریف نه نووی خبر خطرناک دا موري شپښت یو ځای کې بیان کړی دا چی فمن سرفو او دوی بیان ګرځي د مجلس ته قران نا سورف اللهو اللہ بوارے ازلون دوید ایمان تک اٹھ کے ویدی پھر گئے چھا قرآن شریف مبارک کل کلو شکا نا جا دا حدیث و کتاب بیاتی تلل نا جی خواب بیاو تا کینا ستا لپکار بیاو بیا انہم قوم اللائق قہو منگ جو جیتا تلیو نا قرآن شریف کلو شکا نا ایک طرح بلی ناس حساب خمدازے وی ایک باکو منگ ملمانو دی شا آلتا کی موٹر جا او زهلر او هل تعيشنج احسان دمانا او بس زانم پت را فتق کنا او رسدر پی جندم اجید و منگا جمعو نو بزان پت کپزا رخه کجید بس ترجمه او بس بیلا اغا مختصر ترجمه او بس بیلا او یا بگیدیش اجید منگی او بیلا پیشنری بس بس سر پی ترجمه مختصر قدر توکر سر پید لپ او بس بیلا نو تلیت نه دیخی دیک سرت رخي خرابي کي تاسو خو تاسو خو ته تا تا خدا سي دي طبي چي دلې دي ورته کوت دلتنيو یو دار چې ژوندۍ یا به لا قبر ته ځه یم موږ سره تبندیاس خودا خلن شریب نه دې خو خل نه دي په تی پدې مئن هم قوم اللاعب كهول چدان یو قوم دي چې نه پوي حق نه پیجن الله رحمت والجلال فرمایې چې لکه جاء کو لا وین یا مات تاسو ترا غري دي ابو داوود مبارک حضرات تو طرش دی پدر کوم پول تاخه چې لکه د ګم رسول نن دا دعویہ اتنه د سورتی توبه دا منسو یعنی یانه مساله دا چې ابو داوود مبارک کلاغ دی چې شریف ارثار بسار د منځن روستو او د مسخوتن یم ماخام د منځن روستو او د آیاتونه دواړه و کرتی او به پزرد ځان ته چوبکې نو د نوې مرزنه به خدای کی دا پریشانې نه مې هم خدای خلاص کې د نومې پریشانې نه او بل چې دی کنه د نومې مرز په دې بدا وځري او بل ځین په دې کولاوي ځین په صح کولاوي کې خام دا یاد لري ابو داوود او بیا پیګ او ابو داوود مبارک کې دا روایت کې د منسوري مسله د وردا سر تجربه نه ده او کنه دا ډې رپورت ده مونږه روزانه په دواوي اچ کله ز ساري پادشینو بیا ارمته وای چ کله دیګر شیخا اچیر شنو بیا چ عرب وخت مبارک وې چدا څوک کې کنه زاسکه به زاشي او دا پزلبان لاندې راکړ لاندې پزلبان چلاکړ تدعہ وخ غستا رط نو بیا پکې ډېر ګلې انوار دا پکې راغنه مزيتي سي مبارک دا وې لکد جا او کوم تاک سر راغلی تاسو را رسول او پیغمبر اعظم شان من ان پر چ کوم تاسو د انصونا یا جنسنا یعنی عربي دي سماجمی نه او عزيزن لیکن سختي په حضرت مبارک عزیزن عليه سختي په حضرت مبارک ما انتم یعنی به کی ما مستری دي ها او سخت په د باندې ما انتم اغشائش تاسو په مشقت غورده چکه مشه تاسو اه امت په مشقت کې غورده دا په حضرت باندې سخت دی او حریفون د انور موري شېب چې دی کنه انور موري شېب دالوې عالم چې دی مته کی فلسفي ازمن مرګره دی چې سبق مرګره دی موږ د سبق مرګره دی دا دیونه مانیا کړي عالم دی چې دی عالم دی بەڵش پیو مون دې څوري نو قازی بدر سر او الحمدلله وبماس او دا سې دمنګ مرګ ډېر متفاط شوې دي او سمو کومک نه هغه چې دې کنه هغه پریشانی و پریشانی و ته او زه دې نه پریشانی و نو سبب لته دې نو سبب ته دای ته نو ورکړې ما پریشانی خدای ختم دای پریشانی ختمې او حريشون او دې چکم دې واهشمن دې او حق فرسنا دې علیکم اعلی ایمانکم و اصلاحکم استاسو په ایمان او استاسو په اصلاح او 빌 মুਮినین او مسلمانانو باندې او رؤف الرحیم رؤف په ګم بیا بیا مې روبانه دی او باز وی چرؤف لګیږي د نیکانو سره او رحیم لګیږي د مجذبی له سره ته د پهومت کې د وخت شپه خلک دي ها هر فکمو کسان فکمو چې کوم تابعدار دي رحیم دي په کسانو چې کوم ګناغار می اتم دا یو او نهایته مبارکه موضوع دې شورت چدا ادعا تو اله قران او بیان نتیجته داوت چې کوم دې قران تا او بیان ده نتیجې ده قران یې <مع> او وکړې دا چې ان شاء الله دا چې بیان د نتیجې د قرآني ژوند څه معنا ده او ورشي ورته دې په عام لاږي کې دعوتی د بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را خدای عالم دې په خپل مراد سره په معنا دغه حروف او د الله چې به سم مرادي زموږ په دا غوي کې داش حروب مقطعات دي چې د دې معنا باندې دا مڅې نوږي کې یی نه ذهن په کې کار نشور کولی خدا معناد دا سنه پورا یو خلق مبارک وي شلاب شلاب پوی جدا په مابین د خودو تر شکرات میانه عاشق ما شوک رمزی کرام کاتبینا هم خبر نش عاشق او د ما شوکی په مبین کلاجی چې باغی کرام کاتبین موږ لپیږي د ښکشه او خلب مبارکوي چې راو او وی چی مختلف تعبیر کړی دی او په تعبیراتو کې د هغه چې الی معنا ده انا او د لا معنا دی او درا مانا دا رحمان مانا دا شوا چان اللہ الرحمان تلک آیاتو الكتاب الحقیب دے نگچه دے کا نا آیاتو الكتاب دے کا اضافت بیانی دی اضافت پر معنی من دی تلک آیاتو الكتابی یعنی آیاتو من الكتابی او دا حکیم ذکر مجروب دی چه ده کتاب شپت او ترجمه دا شوچه تلکا تلکا راروان آیاتونا دی صورت دا مانا تلکا دا تلک دا سے دی چو مشارن لے ارغوان دیتا سنہ چتیار تیر دي دا مسله په نحوه کې نیشته دا مون په تفاصیلو کې یادا کړل دا په نحوه کې دا مسله نیشته چې تلګه دې مشهال له ارغوان دي دا کتلګه خپله وی مشال له مخه ثابت دي تلګه دې اوګه ځاله کې دي او ښاځه دې مردا مسله په نحوه کې تاستامی بیدیش نکر دیری مسلی دی پکنشتا چی دا نحوی دی بانی مانگا تقریباً نیمہ گین تقریبی دی دیو چو ولی دا پکنشتا تلک آیاتو الكتاب الحکیب ندار راروان آیاتونا دی دی صورت آیاتو الكتاب الحکیب دا آیاتونا مبارک تا کتاب پر حکمت تی حکیم دی پر حکمت دی آو دامانا دی آو دامولمو گویدی چیزا دا حکیم دا کتاب سپت دی و سپت دا, دا سب دی دا منزل پیت با دی دا آیتون دا, دا کتاب حکیم دی چنی دا دی منزل حکیم دی او یا حکیم منا پاین دی په منا ده محکم دی چې محکم دی د تغیر او د تبديل نه او محفوظ دی چې هیڅوک پدې کې تغیر او تبديل نشي کولی اعلی مکاوزه المان د تشنابې له سلام مبارک راغې دایښبات او څو دایښ عادت کی دا لاوته لکتاب راغې نو له یوې مسله ده شریعت چې دا چې بات یې سمه تر اشاره تر فلالی نو هغه چې کوم دې کنه داږي پیغام ور آکان للناس عجبا ان اوحينا اي لرجليم منكم اکان للناس اي يديه خلقوا الظاره عجبا ناشنا خبره بيوي جرا راجو پنځشتو ما پارا کي چلو لانوزل هاذا القرانه على رجل من القريهين عظيم د چېکن ره چې دا پ مرې خوړوي من سب دی درې دپار خوي خنددان شلی په کار دی او دوي من سب والا شلی په پکار دی نته به جواب کا خیرده جواب به خدا پ کوي او ره بس ددار خدای پاکو کوو تیم تعالف چې دی دا خدا پیدا کوو یپی مې به طالب وحی رولې غل دا نو ټول خلک یې فري خو دن مې دا منل چې دی په دی داود نبوت کې درو جن نو آیاتی د خلق د اهل مکه او وغیره د پارا عجبا نشانه خبره ان اوحينا چې موږ وحی رولې غلا یو رجل یو کامل رجل منهم من نسلهم وجنسهم چدوی د نسل او د جنس نه دا ترکیب د دې آیات مبارک یو ډېر grand دی هغه د څه دی جدا ال اوهینا په تعویل د دا اسم ده او دا عجبا منشود دی بنا پدی چدا دا, دا کانه خبر دی او د الناس چدی دا حال واقع شوی دی دا عجبن او تقدیم د دی وجن شوی دی ذکر چی آغا دی کی عجبن نکرد نوکر چی زلحال نکردی وی حال پی واجب تقدیم اسو فی فی دا ترکی بران ہو کنا او تقدیر دا آیات مبارک مکمل لاسه دی اکان ایحاؤنا عجبن خالکونه کائلا للناس دیر تک دیر دی اکان ایحاؤنا عجبا خالکونه کائنا للناس وحالکون دی عجب کی چکائن خلقل دی ووسی بلکل مغزر ہوتا حان أن انجر الناس دا انجدینو ان ولی زکپی مانا دا قول دکن کنه دا چې او يروا خلک خلکو يروا یعنی مشرکا ان انذر الناس کی اشاره چو چې رسول الله منذر دی خلکو يروا یعنی مشرکا د خدای دا عذابون نه پر شرط د ادم د ایمان کی او وبشر الذين شو چې حضرت مبشرن دی او مبشر لدینا او خوشخبری موره به هر کسان ته کی معنی روغ دی ان لکم بان له دا قدمه سترکن عند ربهم دا مبشر به دی دا مبشر به دیو حضرت مبشر دی او دا مسلمانان مبشرین دی ها جنت مبشر به دی خبر ورکړه چې سامت چي مانې رغړې دي د دې خبرې چې ان لهم بهشکر دې د پاره قدمه صدقین قدمه صدقین کې علماء دوی ترجمه کړی دي چې د دې د پاره اجر حسن دي مما قدمو من الاعمال دا قدم صدقین دا ترجمه کړی دی و تا لکراند به رصحاب پی کا قدم مشیت کین معنا دا دا چې اجرا حسنا بما قدمو منل اعمال چې دې د پار اجل دې کله په شوب د الله نیکومندونو چې دې کړی عین په جنان د خپل پروردگار کې یو ترجمه ابمدہ مولا د دې خبرې چه ده ده مسلمانانو ده پارا قدم صدقی مو پوئی گی لوگیا مرتبه دا لوگیا مرتبه دا پا صدق سرا نپا کذب سرا قدم صدقی بدامانو اسکه چه ده ده پارا لوگیا مرتبه دا پرشتیا سره نپا دروغ سرا بعد ده خبر برکا نچته دا حاضر ثابت شو چې مبشر دی او منذر هم دی نو پیغمبرۍ شو مقال الكافرون ان هاذا لساحر مبين وای کافرون لاحلمقاو چې ان هاذا تاقيق سردا رجل چدي شاملې رجل دی لساحر مبين دی جادوګر دی موبین مخکار کار جادو کرد یعنی دا حضرت ته جادوگر ولی وی دا ته حلیفال دے چې کافر کافرو حضرت ته جادوگر ولی وی جادوګری وتر دی نوی وګورا جادوگر په باطله دی اگر جادو مؤثره دی نو کد د دغه قرآن یزې موثر دی نو بي دي کنه هنر په کې دی په باث لدی علماء دل کړی دی چې وګ حضرت تصاحر چوي کنه او پیغمبر تصاحر وي شوي دی په تا اعتبار او دا نگی شاہر دی اعتبار دی چې دی په خوارقو کې صادر دی شاہر دی د په زهار د خوارقو کې صاحر دی دا یعنی مطلب دا دا خوارق نه دي دا جيد بلکې سده دا شهر د جاری کړی دي نو شهر په تا کې تباره موثر ویلک خوارق چې موثر ویل خوارق سبحان معجزہ خیر قنا خوارق په fizat او د ته په اړه تخیلیو شرقایز به تقریبا نیمه ګنټه پدې لګي چې موږ داسابه ته و چې خوارق اختوکی ترجمه دا بالا دا عادتنا چه دا عادتو آقل نا بالای این ربکم لگویمہ مسئلہ صابیتا شوا دعوتی لالقرآن داگی او اس بات تر حسالت تا شو اس بات لوگو یا مسئلہ دین او لوگو یا آکی دا چاگی دا پارا قرآن شریف راگلی دی چه مسئلہ دا توحید دا دی دلائل باورا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي تاقیق سر پروردگا ستاسو اغازات تی خلق السماوات چه فیدہ کلی دی اسماننا او الارض دام تاستو بیلیو چه سماوات قرآن عزیم کی جمع راگلی دا او ارچ دی دا مقردر آگلی دی دا پارماتا ستا دی جواب کلی فی ستت ایامن که من دو خبر کلی جر فی ستت ایامن من ایام دنیا دی که ایام دغه خبره د ابن عباس کوي څنګه مستوى او بیا الله پاک جلوه څر شو تاسو باندې هغه جلوه چې د دنیا سره مناسب ده دا هغه متشابه دي چې د په معنا مونږ فېګو لکه نسلاخ په واجب تعالی شهید علی باس خدای په نورپی یو دفر دب الامر دبر تدبير او تدبير ندي تدبیر ستوی هو النظر في عواقب الهمور لتكون النتیجة حسنة دیتویی لا تدبیر دا وردیتا ستا پیار ونظر في عواقب الهمور لتكون النتیجة حسنة لابتا پلویا دورا کی بکاری گی پورا دورا کی بکاری گی زیر دا انتظام کی امر الامر الامر کے پیام نپا را دیشتر را دی. دیگر امر دیگر امر دیگر امر دیگر امر مرد امر او دا پاک مشرکان را دیگر لکر رسو برادی شاہ اولائے شبھان انعند اللہ شفاعه ونایند الله د بزم په الله په جناب کې شفاعت کوي خدای ته کی ما من شفیع اواصل کې عبارت دا چې شفیعون دا من چې دی نو دیږي که ځای دی د فرده تاکید ده نو شلک کلی ما من شفیعین نشته دی او شفاعت کوون کې ایسوخ شفاعت کې شکولې شپاره شقحری نشته دي الا من باذ نه مگر پسته اجازه ته خدای نه دي چې خدای اجازه تو کی او په هغه کې چې مشرقي د خیالې ګټه شوې دي چې دا د عمر تخصیصاتې ګور ده خپلورا دا شپې دي د دبه تعین کړي د دبه تعین شوي د به مسلمانې مشهوره هو د دبه تعین شوي چې دا مشهوره وي دیبه مسلمانی او تک کرانغي تعین د شفاعت پښیوي چې ته په دې شې کې شفاعت ورکی دم او دومره سيزونه پکی دا ګران کار دی او دا په یي او قانمندار دی چې دا مونږ قل غوي دي چې په شې کې قیدونه ولګي بس هغه کم دا قیدونه پکی دي نو دا کلو قلیلاله او بیا ورته راځکه خیری په تلميزي په حشبه باندې لیکل دي او په احلى شباب دا تلميزي شریف په جلد باندې څانيكي چې شوبات دا 15 قسمه دي ان که خیر ضبط او ځای کې به ستاسو اشاره ته موستر وخت ډېر چټګي نو قسمه شوبات دي الله په او کې الا مبا دي زالکم زالکوم الله ربکم دا معنا شو چې ذات چې دین دا اسمی اشاره او دا کوم چې دین او زميري نو او الله یې دا غدي او ربکم کا جامي شعبردي ترجمه کوي دا موصو په دغصی پتونو چې خالق ته مدبر دي کوم تاسو ته و نو کوم ترجمه یې وکړې دا دا شرب جامعه ترجمه پکې <تصح> جل لې شاني د شرب جامعه اګیدار ترجمه کړو ز موصوف د غشیپاتو سابقو حکم تاسو ته تا وایم بل چاته تا خونه تاسو ته تا خدای پاک وي اې هله مشتکانو الله ربکم موصوف د غشیپتونو تاسو ته تا وایم الله دې چستا تل بیې نوچار کلا خالق دی دی مدبر دی دی معبود بندي وی ہاں بدوه داغه دا عقل بالکل عاقلن دا ثابت چا چا معبود بې وی ماعقلن ثابته فرعقلن در کلا کا ہاں بدوه ته د قيوخه بندگي او افلا تذكروا اي ته شناسيته قبل وي دومره چموصف د دې صفاتو غلامی او بندگی پکاره الله هم ورکنه الیه سر په دقيقه خدای تا مرجو حکم شتاش وجوده نو اخرتم د پلاس کې دي که دنیا ده د پلاس کې ده پیدا کول نو اخرتم ده د پلاس کې دي دنیا وخیرت دوان ده د پلاس کې دي تراده الیه مرجو کوم او باسو د شری اوذ بالله الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو الهی شلف دی یوخده مرجو کومستان سر وجوده جمیاده تو اولو رجوده یوخده دا ادا داسه سو رقیق خبرنده وعد الله وعد الله <سؤال> ولمن صدق بنا پر دچ دامه قول <سؤال> متقیده پیله مطلوبه وعد الله <سؤال> وعدا وحققه حقا وذكر دانا په وادي کولو ثابت کړي د په ثابتولو چې قیامت پزرا ولم انه بهشکه د الله تعالی چې دی یبد الخلق دا ته ده کنا چه یبدعو مزاری سے غدا پا اجماد مپسرین په مانا د مازی دا او که نمازی پا مانا دا گوری انہو بی شک اللہ تعالی چلی یبدعو الخلقا کب دا الخلقا چا پیدا کری دی مخلوق بس رازا او یبدعو کی بیا علماء ہوئیو چې دا مزاری پا مانا دا مازی دا امام زاری ولی ویل شوې دا زګا چاغل ته په تخلیک کې شدي احداث, تی. تخلیق کی احداث تی نو. نو پا دی تخلیک کې احداث تی پا دکی دی نو په دې اعتبار باندې پاینده کې په احداث دی په دقه اعتبار خدای مزاری ویل دا یبد ال خلق پیګي بدأن خلق بالانشاء پیدا کړی دی مخلوق او پیدا کول او انشاء چې دی نو او موجوده کو ثم يعيده هذا هو زمير ذات راجيه تعالی او زمير ذات راجيه ثم يعيده بیا به خدا را واپس کی داخل خلق راجيه د کده کی مرګ لري دوک دی وړي خیال وته نه شي ثم يعيد الخلق جو نام واجب تعالی تعالی نه چاته زمير مستتر خدای تعالی دی بیا با اللہ پاکورا واپس کی ہو دا خلق بل باس باد الموت باس باد الموت سرہا دا برا واپس کی لیجل لدین دا صدر روڈ دا لیجل دا حکمت دا باس باد الموت دا حکمت تجی دا ردید پارا لیجل لدین ردید پارا چا اللہ جداور کے اے حسان تا شیمان روڈ دین وہمین اس فالحات یونی کامل نیکلی دین بل قسطی په انصاف سره قیامت په ذکر را hội قیامت کې دا پکارد نه چدنیک او دبط په مابین کوم امتیاز شي دا عقلن ضروری ده بل قسطی په انصاف سره جنو کې زیادتی امن پکې کمی او الله په کوم نام د قیامت نتیجه ده ولذین کفرو دان د قیامت په نتایجو کې دیکھنه اوه کسان چې کافر دي لهم شراب لهم مشروب د دید پانا با شاید شروبی پیگی دا سکانک پی من حمیمن نحایت گرمی او با او عذابن علیم سیوال حمیم او د دید پانا با عذاب علیمی سیوان د حمیمنا بیما کانو یک پرون فسو اقت دا آنگی بانی چودوی وککو با اللہ حرب ذو جلال دخفل و نعمتون و دخفل توحيد و کنا در توحید دلائل چی دی اغا مستلزم نعمت لرم دي او قدرت لرم دی او اللذی دا اللہ حقا بی, بی دی جا علی شمسا چا در پیدا کردن ور جالی او تیخا او ضیاءن در حال واقع شوی دی اللہ پیدا کردن ور ویاءن فیگی کنا پا د کون ددکی مزیعتن چرمہ کون کلی او الْقَمَرٰ او پیدا کړی د سپومه نورن حال کو د سپومه کې چې مونږ ویره ده ا چې دا زیا ان نورن دا شي غده نسبت ته سمند زیا ان ذا ازیاین والقمرا ذاتا نورا ذاتا نورین ا باقي چې کوم دې منطق پر سالو کې لیکلي او پټولو کتابونو کې چې یو زیاده بل نور دی زیات دی نو ذات یې دی نور مصطفی زیہ امر زیاتی دی اغه غیرانا ته خودی د ذات توجنه او نور هغه ته وی جاغه مصطفیه من لغیر یې په واڅه تصرف نو شاپه کېشت نو قمری مصطفیه د نور الشمس د قدیم بصره د چې دا وس سس پمخ کاری اسنخ کای نو د ایت په کتابونو کې وی دي چاس پومه کمیګی نه دم د قوم د سوسومه چې دوم دا ادا مانا د ادا چې کمځه کې نور نویني اوس کمځه نور نین نه پاه د باندې د منی توروال نیمګی دا, دا, دا. دا, دا کم وشو نو کم خوښ شو کنه په نسپد سره مونتا لکه نو خو سپومه چې کمیګی را کمیګی نه دا قوم د قوندل دا, دا او کتابونه کلی کلی دي چېاس پومه د دې زمکی په آتش له شي زیاته دا دا د جنور بلا شونه زیات اته شې د حشې دا قصه مې ورکوټي چې دی دا ورکوټي دا د ذمکی پاته شلې دا پاته شلې شې دا نه دا ما نه دا نه چې نه ویږي پر شپې په دا د دین څخه بر نشته خیال ديني مسله ده دا امر التشریعی نه دی بلکې امر التکفینی دی هغه یې دل پکړي هرنکه خو دې کړن او د عوام او کېدل په دې کې دی نظم به ته پکې راګې کوم زمبه پکې راګې چې راڅخه خبر کم پدې خما سر سپین کړې دي ساده خوشاله کړ پدې تیفي حدیث دې خما دونه قاریزه وکړي قاری خما پکې چې لوي سفرونه کړې دي مارتون ته یوځه تا بل نه راځي پدې وی تاس دې کې خوبه ستاسو څنګه ښه شهري ښه دا پدې باندې ګور انور د دې د نور د پټي نور ښکارا کیږي هکارا کیږي نو دا برد دې الله سمو څل سمو په لسمه کې مکمل نور ښکارا ده په ټول روز نور ویني په ل شپې ویني اوس ټول شپې نې نس کنه دا د سپمه دا کنه نو صحیح سا پیږي د دې یو حساب نن نو چې نو لري ګرنا کوي چې نو په لګرنا کوي معلومه شو چې امر الکاب سد نور مستفاد مینه غیر دې کنه دا مانارجی وقدره او دا وقدره قدرت موذاب حذقتی وقدر سرهو الا دا زګری دې شهر دې منازله اقتیش منازلو قضا به كتب الایات منازل دې اقتیش منازل دې ا ندغه د هيئت کتابونو کې لیکلي دي چې د انور نتیزه دا خپل منازل داږي تقاتو پيومیاش کې کوي بيګي پيومیاش کې یو انور د خپل منازل تقاتو پکال کې کوي نو دا اتیش مروج اديجي دا د تغوینه مسله ده خیر وندوم له وبکار رکه نشړي خو قرآن شریف خو خلاص راغلي ده ترنه دونه خو پکار ده وقدره او الله <سؤال> منا ذکر دي شعر ددي معنا چې ده جهده منازل د دې لپاره چې تاسو داله تعلمو پچا پوری مطالعه دي د تکدیر شهر القمر ده صد پاره دا تکدیر د شهر د قمر ده صد پاره دی ل تعالی موچ تاسو په ینه عدد سنین شمار د کډونو اول حساب او حساب چې کوم دی دمیاشتو د وزو حساب منه یعنی عدد سنین اشمار د کډونو اول حساب حساب الايام والشهور او الله پاک یې چې دا ما ندی پیدا کړی ما خالق الله و ذلك الله نے دی پیدا کړی دا مشکور الا بالحق مگر پا. حق سرا چې دلالت کوي دا غو وجود به خدای په وجود دلالت کوي دا خدای په وحدانيت دلالت کوي دا الله په قدرت دلالت کوي نفسل الايات الله په تفصيل سره بیانیتون للہ لکوم یعلمون لای قوم د پاره چاوی بکر کی. او سوچ کړي او تصدیق کړي الله په کوم شی بلدلیل دلیل د توحید ووري ان په اختلاف د ليل و النهار اختلاف درې کیسه دي ما تاسو مخکې بیان کړې دي چې په اختلاف تشپور دروازې کې په زیادت سره په نقصان سره په تک سره په تک سره په ظلمت سره پا رڼا سره ومَا خَلَقَ اللَّه بَيْنَهُمُ هِدْرِ وَلَخَ او هغه چې الله پیدا کړې تاسو مانو نو کې یو پزمرګي لا عَبْدَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اسْمَانُهُ وَضَادُهُ مکو کې دي لَا آيَاتِن پدې کې شدي پدې کې نشانه دي لَا آيَاتِن ویلې منسوخ دي لَا اسْم د إِنَّ مُؤَخَّر دي لَا آيَاتِن پدې کې او پدې کې نشانه دي په قدرت الله تعالی خلقوم یتقو اې کوم دفر دا چا ویزان ساتید شرک او د معاصیونه الله په کوئی چه عاشت دنیا چي ليكنه يو شو کا سان وري دلته کي يو شو کا سان ان الذين لا يرجون بيشکه ار کا سان چني يريږي يو ترجمه دل لا يرجون دا ترجمه مشوي چني يريږي او به مترجمه مشهور داند دا چ ان الذين بيشکه کا سان لا يرجون چا امید نشاتي لا يرجون مانه امید نشاتي لقا انا د ملاقات زمنګاو د ملاوی دو زمنګا په باس بادالموت سره په باس بادالموت د دې امید نشاتی یا د دینه نئی ریږي او یو یو ټکی یو ټکی دال شو به ورضوګ دنیا او دوی خوشاله دي په زندګې د دنیا پېږي په زندګې د دنیا خوشاله دي او داسې پی فَرَبَّتِي چوبتم انو بها وتما انو بها او سکون ني وليدي په دغه د دنیا سکون او آرام ني وليدي آرام پهږي کأن حتمینا څمن آرام ني وليدي بها په دې د دنیا او در ولذين هم عن اياتنا غافلون او اغكسان چې دې د ايتونو زمنګ ناغافله دي، بي خبره دي. او اس سپیکر پدی ايتونو کې نه کوي شو... سوه کان بی اور د جهنم دی الله او ظلم ز چا سره کوم به ماکامي اكسو پسوب د بد عملو چې دی کول او طارې بمذام بلا الله حر جل جلال فرمای ان الذين امنوا وعملوا الصالحات نو معلومه شو چې متقی ایمان ایمان کامل دی ایمان کامل دی شاباش نو دې راکي او ټکی روان دي چا تا ت بیا ان الذين امنوا بيشك اکران چی ایمان وړی دی واعمل الصالحات و نیک عملي کړی دی نو یحدیہم ویګی الله با یحدیہم الله بو خوې بی تا نار د جنت دا د هدایت معنا ده د تر دی یحدی دا دا جننته چدي جنت او رواني کې غا ارسل ته بخپل مکان دا چې معلومي چې دا څه وو تخپل کورم د تمالوف دا خو له وتمالوف لې يهديهم طريق الجنه تي الله بہت اخيه انا رد جنت هغه بو تعالی او چې هدايت کو را نمودن توي کنه را نمودن توي او بخيوہ تعالی رد جنت ربهم رد رب بي بيمانهم بسبب نور ایمانهم پس او د نور ایمان ته او ق نور د ایمان ووته که خير تعالی او خي او جنت ته ورنی همانه ته وی چې مراد د ایمان نه مستقيم ایمان د کې ایمان کامل ولی ما قبل کې څه کم خام ذکر د د ایمان دی او الله په کومه چا تجري ویگی با <compromis _>. من تحتهم من تحتهم الانحار یعنی من تحت قصورهم و اجانهم لان دا محلات دو بینا و دا قون دو, دو بینا الانحار آغو بلی او فی جنات النعیم او بی با کائنی آغا جنتونو دن اعمتونو کی او اللہ پا کوئی چدی یو شی لکاو سیو سڑی دیدا آغا سیب تزولو چو کیلی تیزلو چو ویګ کنا راځه وخت یې زروشو مله کا کوئی چې دعوه ویګ کنا را بلنه د دې د پان د خپل مشتخه چې کم شې ته ذبیشته همشه دا تکي پکې د حدیث ترجمه لا کو رحم کم شې ته اشتهاوش دعوه منه بلنه د دې چې لذي کم شې اشتها ته وشی په هغه د جنت کې سبحانه الله هم چه سبحانک اللهم پوراً ماغش حض ودق صانت پا حض ودق صانت نا اللهم او الله په کوئی بیم و تحییتوکم او تحییتو دوی پیشکشی دوی پخفل ما بین کے پخفل ما بین کداتا گئی علماء گورد و تحییتوکم في ما بین او تحییتو دوی و پیشکشی دوی پخفل ما بین کے اتی جنت کے سلامن لفظ دا سلام دی صدیق سلامن ج سلامن سلامتن من کل افاتن وی گی کنا او چې موږ هغه د دنیا ته ډیر یی دوه او سلامتن که خیر ار اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَوْ خَاتِ مَدْ دَوَادِ دِي خاتمہ آخر بمانے او خاتمہ دو دو آدھ بی اغدا دی چه اَنِ بے گئی چه اَنَّهُ نَعَن میرے مقدر دی چه شان دا دی شان صدی شان عظیم صدی چه الحمدللہ رب الْعَالَمِينَ چه صناد خود اے لگا چرب دو مخلوقاتو دے دا تمامو مخلوقاتو رب دے او ست زبردست تربیتی کڑ دے دے مخلوقو سنگا نعمتو نعبر کری نظر ابن حاری صاحب آغا چکم دیو بیوی ویقصو انکان اہم پے گی سو انکان حاضر هو الحق من عندکا فانتر آلینا جارتا من السما اوی اتنابی عذاب یا اللہو اگر دا قرآن نزویم حقی وروا ایا یو بلکس قسمہ عذاب راکا دا اللہو یود کپ دیما تلوار کو لن دوی فیصلہ بشیرو ولو یعجل اللہ کامل دخفل کامل محربانے بیانتی او کچرت تلوار کو لی اللہ پا لنناسی د خلق دفار لنناسی شر لنناسی شر رست عجالہم اسی بیل بیل کامل دا وګڼه چې د تلاوت نه ترې کده او شی د ترجمه ترې کده انځر کوي بل بيال بلې کا ولو يعجل الله او کچرته تلوار قول الله پا کو لن ناسې د خلق د پاره الشر دا قبلولو د دعاده نقصان دا, دعا دا, دا قبلولو د دعاده شر لهم دا منشود دی فنځي د حافظ ک اشتیاع جالہم لک تلوار تو ولد دی بالخیر په قبل ولود دعای پی دی لکه سرنګی چې دی تلوار په قبل تو د دعای خیر کئ او د تقصې الله پاک دا دعای شرم چې نو څه کړی وی اذن تل کړی په سات نو لا پد بیا نو په سل بشویو راجا نو الا قدية پی صلاح شو بو دیتا اجلو خم پیگی نیتا دا سازان دا دوی دنیا کے بس او رن با دنیا کې دبا شو فاللہ پا کوئی دا چنکو دی فنظر اللذینا دا استدران شو شو منگ پری گدو آن اکسان لاجر جو نیلکا انا چی دیو مید نکی زمنگ دا ملاوی دو پر باس پادل سره سر پری گدو یفیر تو دا پېټو یعني هم په چاپولې متعلق دي دا په نظروب ګری یعمهون په نړۍ کې وري دا د موتزلیو مذهب وګری ثابت کیه اقا شهري جي منګه پری دودوي په دې سر سرکه شهي کې په حال کون د دې کې یعمهون چې سرګردان دي او پریشانه کې پراتي دي الله د کافر چي کړان چې د تک تکلیف ورشه دو نو داغي خبره کوي او بیا چې تقریبا پورته شونه داغي خبره کوي আজি <clears throat> وایي زالم مسل انسان دوي اور کله چې ورشيږي انسان کافر تا دا مراد دي انسان نه بلنه پاره دا دی انسان کافر ته مراد دي زکه روان ټو دي خبره د کافر دي مسلمان دا څنګه کوي سوته ورشيږي دا ادرو پاین د مسر دي ا انسانې مپل بهېمو قدم ار کلچه اور سیگی انسان تا کافر تا اغا ضرر لکا مرشو پغرشو ونیرا دعانا نو دے سوال کئی زمانگنا دعا کئی زمانگنا لجنبه خارکونهی علی جنبهی دا حال واقع شوید جی خارکونهی کائناً علی جنبهی لان پمانا دعا دے او دا حال واقع ويجل جنبه حال کې او قاعدا يا فناستي او قائما يا بولا يعني په ار حالت ولې انسان د دې خلقت څخه ځکي يا بولا لري يا بناستي يا بملاستي په ار حالت کې الله ویته دې ناشکرته ګورها فلم ما کشپنا انحو ارګل چې مونږ جاي له ګذنه ذره هوا تکې تدوی چې پکې دی دا یم مریض دی نو مررا مرزه مانا استمررا مربانا سو استمر دی دایم شي په خپل حالتي ولا دی دایم شي دا د مررمانا ده دی امششی په خپل پهوانی حالت او کان دا کان مخفف ان المسقل دی کاننه ویته کاند سړی چې دی لم یدونہ د منګنو په لې اله دررین اله د ف درری فېږي د دپې زررتہ اشی zarar مسحو چې د تر سیدلو بیا ماو پېږي ته باندې ویچنه غسړیټونه مانې خپل تو لک قصدہ کذالیکرز یینا دکننګه خښتا کلی شوی دی لالمشریفی فېږي دکننګه مشرکانو ته مکان یمبلو هغه چي کم عمل کړي نو دیم په وخت زحمت کې الله ته چگی وي خو د زحمت دی جناشي کنه ابن جریج عبدالملک ابن جریج ویل دي چې کذالک زوج نه مشرکین مکان یمبلو وایي ګډه مانادا لك سنن کې مشرکان چې مرادته مشترکان دي د مکې معززمه هغه مشرکان هم په وخت سختې کې خدای ته چگی وي ا بیا چې کنه ما نه جام مل البري اذاو مشته کو ټک قران کې خيستکلي شو دي کافر ته مشرپانو مشته کانو ته هغه عمل نه چدي کم کوي الله اے اهل مکه او ادن ابي تا کی شرمنګه حالات پری دی د जमानو من قبلکم لا تغفلوا یا لمکاک اسو مغا پهل کې غت افسرمن تخسو نا کله لم ظلمو لم اشرکوا ان الشركه لذلم عظیم دې کنه دې هر کله چې دې ظلم کړی دې پری کنا او شرک او په ما اشو او جاءتهم او رانگلو دوی تا رسولهم پیغمبران دوی بی بینات پا اختارو موجداتو نو حجت پا تمام شوی و کنو تمام شوی ها؟ حجت که تمام شوی و حضر دوی نو پا دی شوی او ماکانو او نو دوی دی یؤمنو چی مان روڑی وی رو رو پا دقم موجداتو اکا ترقننگی نزی القوم المجرمین منگ بک خیل جداور قوم مجرمتا چا غستا دشمنانو احل مکدی الله په کوئی چې خیر تغه په خواني ومتونه بلقد حلق من قبلكم قد تذم راجي دي ثم جعلنا قم يا امه محمدين صلى الله عليه وسلم يا مونږ ته سوګټوله خلاي پاجه مدخليفه دا پيږي کنه سو نائبان فل ارض بلزمکه کې خليفگان مېکړي من بعدهم من بعد احلاقهم فاستحال كونوا دا وينه پراله دا قانون دې کنه چې کوم له خود به خود معلومي دي پاغه تصریح نکي مختصر کتاب دې کنه منم بعد هم فصت احلات دا وینه دینان جور د دې لپاره چې مونږ وګورو ظاهری علم سره چې کيفه تعملون سره گی تاسو عمل کوه تابعداري کنا فرمان ګورو چې ته تابعداري کنا فرمانه شکر گزاري کنا شکرای او به ز ټول علیکم اور که جوړ ستې په دې حلمه کو باندې آیاتونه آیاتونه زمونږه په قران دی بَییناتین دا بَییناتین ولی منصور دی دا آیات په واقع شوه چې دا تر کې د نیب نشي په حال کون دی آیتون کې بَییناتین چې واضح واضح دی په حال کون دی کې چې بَییناتین چې ظواهر الدلاله تل المرادی نو قال څو یا کسان وو رجیب خدای ته من توبه دی لمکه او دا قبرم کړي اپ دې پیغمبر د خدای صبر غوري کړي لاجل دونا چې نه یریږي یم امید نه ساتي لکان انا د ملاقات زمونږه په باس پال موثره او د ملاویدو نو چې اي سره بولې را دګو کومتا به قران په غیر حاذا چبيه د دې نه او ان من مقروء می قران می مقروئین نماز د مملی مقبول دي را ته کو په یو مخرو سره غیر حاذا چبيه د دې قران نه لیس فیه عیب علیعتنا چې زمونه د خدایانو عیب پکې نه